To uglavljika da ne zlijem znamo dušu. Ispričan nam je Hennad, kaži, nema ispričao Abde, a on prenio Muhammada i Nisaka. On od Seda ibn Bih, a on je sin Srbaka. On je prenio svog oca, a on Sera ibn Honegija. Sera ibn Honedjija. Honedjija. Honedjija. Dobre. Prikazao. Imao sam veliki puteš, počal sve zlije, na koje sam se roma često kupao. To sam spominjao o Allahom poslaniku, Allaho da ga u I upitao ga je o tome i sam je ja rekao. Zbog toga ti je dovoljno napreći. A što da radim s odličom, kada će primestrljati o Allahom poslaniku, rekao. Dovoljno ti je da u šapu vode i kopiš češak. Po mjestu na kojem ima toga odgovore o Allahom poslaniku, Allaho da ga u svojoj spaći. U tebu Isla kaže ovaj hadis je asnum sami. A o meziju neznamo osim kada je i Islana. Kako treba postupnost da se odliča uprlja mezijem s pjetom služima? Spore među Islana slučenjacima, spore među, među Islana slučenjacima. Neki kao što šalake Islana snatio da se to mora okratiti. Neki veliki dovoljno je po tom mjestu u prskati godinu. Ahmed kaže, nadam se da je dovoljno stalo prskanje godinu. Zasvim je znači bilo logično da imam i tirnid bi će pretpostaviti da će neko kad počita ovaj hadjeta Allaho, to sam nikad samo pitati to što je, znači to jako pitao, šta ćemo raditi sa tim, da li treba oprati ili ne treba. Tako dakle, da je bilo znači logična stvar da spomenuje po koji govori o propisu, samo onaj medija, Druga večo, izma ummeta, kako navodi islamski islam učenjaci, on da je ova tekućina, ova tečnost nečista. Znači, navodi neki islam učenjaci, da to izma ummeta kao mokrača. Isto, nema razlike. O pitanju nečistoče. Do te mjere, da imate učenjaka, kako i kažu, da je ona, još ova medja, veća nečista odza mimo kaže. Kao što upućuje na to sam razum ljudski kao što upućuje još piti to da se Allahu ta'ala sallallahu alayhi u jednoj radoznosti pred predaj kada bi upitao pitanju ove tečnosti, ove sluzi, je rekao wa zikrak pomeda filak naredio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da sav se peri puni organ ali isto plus još vjerodostojni peda i došla je pazite da će nek mora opet i pesti se tako došo do osme ove peda koja vjerodostojna auto da kao islamski učenjači, jedan dio ni da je ova sluz jeva nečistoća znači veća i žešća u odnosu na samo mokaču. Jer kao što znamo, ona govorili smo u pitanju panja necistoće i nismo govorili o ovoj stvari, ali kada je u ova sama netis, ona upućuješ riječ da je ona žešća. Otud da kažu islamski učenjaci, jedan dio njih znači da nju ona se mora opratiti. To znači, ne može čovjek iskoristiti, kada je o pitanju ona, ne može se očistiti od nje sa papirom, niti kamenjem, ili nečim, nekim drugim sredstvima kojima smo govorili da mogu zamijeniti, absolutno da mogu zamijeniti vodu kada je o pitanju mokača. S obzirom da je ovdje Allah nam dodao još ovu drugu stvar koju smo spomenuli. Zato čovjek mora voditi računak kada je o pitanju ova stvar I onda postavda se pitanja. Šta ako čovjek ne zna na kojem mjestu od njegove odjeće je tačno ova sluz, da se ova sluz nalazi? Šta će uraditi? Uzmite jedno pravilo. Kada bi pitanju bilo koja druga nečistoća po pitanju odjeće ili mjesta gdje bi ona pala, Imamo situaciju da znamo sto da je, recimo, djete se umokrilo na tepi. Pa imate bebu malu, pa, razumijete, u kući. I znate sto posto da se umokrila na tepi. E sad da imate situaciju da znate sigurno na kojem mjestu. Se ona je umokrila i biva obaveza da to mjesto čovjek, odnosno žena, opere i očisti tako bi onaj to mjesto postalo čisto. Onda postavlja se pitanje šta ako čovjek ne zna? Šta ako ne zna? Zna da sigurno da se umokrilo, ali ne zna tačno. Onda će one, postupiti, vratit će se na trag, a je moguće da nađe trag, a je moguće da primijeti pomiris da odredi, da li je gornji bio tepiha ili je drugi, druga polovica da je čošak, jedan ili drugi ili treći, pazite, i gdje mu provladava misljenje, obaveza biva da operi taj dio na tom mjestu, onoliko koliko mu provladava mišljenje, da je potpuno nastala, neći staće. Ja vam jasno. se znači po onome što provladava čovjeku mišljenje. Ali ukoliko čovjek ne može da zna svoj postup, na kojem mjestu, nikako, onda će, onda mu biva obaveza da operi čitav taj tepih, ili U baš pomenom slučaju isto se to primjeniti na svoju veš i na svoju odjeću. I jasno, i onda bi bio ob obaveza da operi čitavu veš ako ne može, ona protijeniti to na osnovu nekakvih, znači spoljašnjih argumentata ona bi bio obaveza onda operati čitavu tu odjeću. Postavlja se pitanje da li je da li men ova tečnost se nalazi i kod žena. Islamski učenjaci to spomenu, zato što je to isto velmi bitna problematika, kada u titanju, ona je žena. Kažvo islamski učenjaci, draga vrču, ona je da žene takože imaju problema s tim i da je isti propis kod žene kao i kod muškarca, da s strane nema Nikakve znači razlike kada je u pitanju ovaj propis. I mi smo govorili također onaj, po pitanju e, jedne druge e, tečnosti kod žene kada smo spominjali e, propis u prošlom haditu kada je Allah poslanik s.a. E, naredio Otman ibn Afwanu radijallahu ta'ala Anhu da mora oplati e, sebe, odnosno da mora oplati svoj polni organ ako je imao odnos sa ženom i pored toga što nije imao šta? ejakulaciju, kako je to došlo virodosvenom hadithu iz štega islamski učenjaci uzimaju propis da e, sluz, odnosno bijelopranje, kako se to zove, kod žena, jeste nečist kod jednog dijela islamskih učenjaka. Mada Ebu Hanife, rahmetullahi alihi, pazite, On smatra da bilo u planje kod žena nije nečist. Nije nečist. Međutim, vanština ovog hadjivta u Osmani minaflana radijallahu ta'ala anhu upućuje ona da je to nečist i e, ukoliko bi imala žena problema s tim da je e, da ima neprestano opicanje te tečnosti, onda ona u tom slučaju ima priopis šta? Sahibi uzvora ili kao žene koja je u istihazi, onaj, ako Bog da o detaljima također doći hadife, albavu poslanika, sallallahu alihi, u srednjemu pitanju žene koja je u istihazi, pa ćemo o tim detaljima govoriti šta, biva obaveza, šta je obaveza za ženu uh, da uradi u ovakvoj jednoj situaciji. Tako da znači ukoliko žena neprestano ima problema ili se pojavi jedan vremenski period od 5 ili 7 dana pogotovo stvar nahlada i stvar onaj, ako žena ima problema sa nekim bolesnima uh, u tom slučaju i, zatim odvezati i onaj, abdesiti nakon ulaska namaskog vremena i sa tim abdesom može škodati sve ono On, bilo part, bilo na filo e, Sa tim avdesom Al kažemo detaljima tim šala, utala, ćemo govoriti Kada dođe poglavlje o istihazi Sada ženimo da kažemo draga braćo, Da je stvar medija Ove tečnosti koja izvazi Kod čovjeka Ili kod žene Klikom nadražaja ummeta, Da je to nečist I da biva obaveza čovjeku Da opere to sa svoje odjeće i sa svoga tijela kako smo spomenuli. Vi ste vidjeli da spominje mišljenje Ahmed ibn Ambala i Imam i Šafije da je dovoljno da se poprši o tome. Međutim, rekli smo da vanština da vanština on hadita Allahu poslonika sallallahu alaihi wa sallam ova na predaja koja smo spomenuli upućuje da je Medija Žešća po na nečistoći U odnosu na mokraću Samim tim su je Allah poslan s.v. dodatno obavezao čovjeka Da veći dio svoga tijela Očisti A ona od toga da kažemo da je ispravno mišljenje Da čovjek to mora oprati A ovaj hadir Kažu da se on odnosi U slučaju da čovjek sumnja Sumnja Da li mu je šta Izašla medija ili nije Jel razumijete da čovjek sumnja. A mi smo rekli da mi smo rekli u jednom od prethodnih predavanja da je jedan od načina uklanjanja sumnji ili čišćenja sumnjivih mjesta pacite, šta? Prskanje. Šta je dokaz? Ne, to je ništa drugog. Ali ima jedan Hadis u Buhari koje su u praći A Ako će da je sumnja, bilo koje mjesto da je nečiste. Sumnja samo, znači nema argumenta, ne progledaju mišljući. Kako dijete možda je sjedlo tu odalo, a ne imalo je perpas šta ja znam, razumete vi? I sumnja, da je to, možda je nečiste. Kako će se učistiti ta on, ne, sumnja za nečiste mjesto? Priskajno, ali šta je dokađstvo? في أكثر هذه سؤالة سبين المالك رضي الله تعالى سيئة مدورة سبينة لتو صفار جدوشاو كد الله قصنى صلى الله عليه وسلم عن دقلنة نفسي صلى الله عليه وسلم أم حرام إلي أم مرحام رضي الله تعالى فارك الله قصنى صلى الله عليه وسلم أنا سيدم a nesimnu maliku, da sa popršite tu, tu hasonu. Jel razumijete? Tako da su rekli da ovo je dokaz, da čovjek u koliko sumnja, da se može nalazi nečistoća na odići ili šta, a on ne na nekom mjestu, zbog dugog stajanja ili zbog toga se tu odala, da može to uradi, odčistiti, na takav način što će poprskati. Jel se často? On je spomentio to se da nam se bilo. A da. Pametno je, ovaj hadis, ja sećam dobro da su ga spominjali, <sniffs> Sustiči... pa ja na sreti žene ćerke od Jahša, kada donela dijete svoje, takođe smo sumnjali, ali to nije to nije dokaz za sadbolju. To i da tasuzim doktorcas da ga te, možemo spomenuti. Onaj, da se nečistoća prenosi da se nečistoća prenosi putem vlažnosti Paz, to je veoma bitna stvar ovo onaj, ovaj hadis koji smo spomenuli jeste da se nečistoća prenosi putem vlažnosti tako da ukoliko djete vidiš da se recimo naredilo i sjedilo ti je na krilu bez odzira što ne imaš ti onaj, jasnog traga šta, na tom mjestu ali vidiš da je ono vlažno, da je mokro i da ti je sjedilo, da je imalo kontaksta sa svojim odjećom, divati obaveza da to opereš on, jer se nečistoća prenosi putem vlažnosti.